Der Wolf war vielleicht nicht der Schlaueste, aber er war geduldig. Und so war er am nächsten Tag wieder da. Er erzählte dem Schweinchen, dass in der Stadt ein Jahrmarkt sei. Ob es denn mit ihm hingehen wolle? »Oh ja«, rief Werkelchen, »aber mit dem aller, aller, allergrößten Vergnügen gehe ich mit dir zum Jahrmarkt. Um wie viel Uhr soll es denn losgehen?« Um halb vier, antwortete der Wolf. Ihr könnt es euch schon denken. Natürlich ging das Schweinchen lange vor der vereinbarten Zeit los. Es ging zum Rummelplatz, fuhr Karussell, ging zur Schießbude, wo es wegen seiner Hufe den Abzug des Gewehrs nicht betätigen konnte, als Trostpreis aber trotzdem einen Schraubenzieher bekam. Warf bei der Wurfbude mit nur einem Ball alle sechs Blechdosen um haute den Lukas, wobei der Schlitten zwar nicht an der Glocke anschlug, aber immerhin bis zu saustark schoss. Aß beim Süßigkeiten stand Schweineohren, was es zwar nicht komisch, aber lecker fand. Fuhr Kutschenscooter, das ist der Vorfahre der heutigen Autoscooter, mit Pferden vorne dran. Und gewann ganz am Ende an der Losbude ein riesiges Butterfass. Das schnallte es sich auf den Rücken und wollte sich auf den Heimweg machen, als es den Wolf sah. »Ach du meine Güte«, dachte Ferkelchen, »diesmal kriegt er mich wirklich. Ich bin aber auch zu blöd. Hätte ich mir doch das Kettenkarussell und die Viererbahn gespart und ein paar Kilo Zuckerwatte weniger gegessen, dann wäre ich jetzt schon sicher zu Hause.« Ihr müsst wissen, dass die Viererbahn der Vorläufer der heutigen Achterbahn ist. Warum sie damals Viererbahn hieß und jetzt Achterbahn? Na, das ist doch klar. Die Achterbahn ist doppelt so schnell. Ferkelchen wusste nicht, was es jetzt machen sollte. In seiner Not kletterte es ins Butterfass hinein und brachte es damit ins Rollen und es rollte den hügel runter holte die polter klein ferkel da rollte und es rollte und rollte und das kleine ferkelchen schrie wie am spieß also eigentlich fast wie ein spanferkel der wolf sah ein merkwürdiges ding auf sich zu rollen das auch noch fürchterliche schreie von sich gab so etwas hatte er ja noch nie gesehen Also ließ er Jahrmarkt, Jahrmarkt sein, drehte sich dahin, wo eben noch sein Schwanz gewesen war, und rannte heimwärts. Er ging zum Haus des kleinen Schweinchens, um ihm zu erzählen, wie sehr ihn so ein riesiges, rundes Ding erschreckt habe, das an ihm vorbei den Hügel runter gedonnert sei.